Det är ju skönt att höra att Sebastian är taggad inför att möta Malmö. Det är också skönt att höra att han inte gillar Malmö så mycket. Mm. Det ligger ju i linje med gemene supporter det också. Ja, för det här är fan ett lag vars supporter har haft det alldeles för lätt den senaste tiden tycker jag. De har mer pengar på banken än resten av allsvenskan tillsammans. Deras utlandsproffs kommer hem innan de fyller 35 när de fortfarande har mycket att ge tillbaka till klubben. Och deras ledning verkar oftast ta extremt bra beslut både sportligt och klubbmässigt just nu. De har tagit över flaggan som förbundets lag och får en massa fördelar både på och utanför planen och dessutom har de det där lilla extra flytet i avgörande lägen. Därför är det extra viktigt att vi blåvöjtsupportrar gör allt vi kan för att sluta ihop våra led och sträcka på oss som en enda person så att vi kan vara så jävla bra som vi kan. Vi har bevisat förut att vi kan pressa upp nivån på hela klubbens prestationer. Nu gör vi igen. Johan, om du får vända dig direkt till dina medsupporter på kommandobryggan då? Och skicka ett budskap om premiärmatchen. Vad skulle du vilja säga till dem då? Ja då vill jag först och främst gratulera till uh, dig som fått förmånen att i modern tids största premiär alla idrotter, alla kategorier har fått en biljett till kommandabryggen Du står på mest är att fylla platsen man kan stå och sådär då Du har med denna förmånen också ett ansvar och har du inte det som krävs för att klara detta förväntar jag mig att du ger biljetten till någon som gör det Jag förväntar mig att du sjunger, skriker och gapar tills jag fått att din hals inte klarar av mer 90 minuters Jävla håll igång. Med mycket glädje, med mycket skrik, med, med mycket pushningar hela tiden. Så kommer vi greja det här tror jag. Sträck på er, res på er, ge fan om de sitter i stolen bredvid. Släpp loss känslorna och lev lite en stund. Maxa dig själv. Om du inte är galen, go crazy. Det är ett privilegium för dig, för mig och för alla andra utvalda att stå på kommandobryggen och vara den avgörande faktorn till att vi kör över Malmösset på läktaren och på planen. Vi ses den första april. Yeah,